Välkommen till avsnitt 17 av A Bit of Nerdiness. Det här är Niko tillsammans med Danne. Ja, Yemen. Och Fernand. Ja, visst. Allt bra med er gubs. Ja, Yemen. E ja, ja. Ja, då så. Mm. Synd att klaga sig. Ja. Själv då. Ja, nu är det bättre. Nu har du spilt kaffe på mig eller någonting så idag kan det inte alltid funka som det ska. Men, men idag har jag gjort världens miss istället. Jag lyckades häfta mig själv i tummen med en häftapparat. Grattis. <laughs> Det är ju så korkat att Jag var nästan skäms lite Håller du på med papper? Du håller ju på med bilar och grejer. Ja men jag delar ju ut såna här Besiktningsprotokoll och sånt också Jaha, <laughs> så, ja, du, du, du, du jobbar som sånt Nu för tiden Ja visst, och så häftar man ju ihop kvitto Och protokoll liksom ja, ja. Och då hade apparaten slutat funka Så då skulle jag in och pilla där och pilla bort det stiftet Som hade satt det på <laughs> sniskan liksom. Då tog ja. jag bort det och så tänkte jag Men nu ska jag bara testa att det funkar så hade jag tummen emellan och så trycker jag ihop den bara, och så bara, äh, Den funkar. Ja, bra. Grattis, grattis, grattis. <laughs> oh, nej, annars ja. är det bra utöver det. Ja, bra. bra. Men, ja, men då hoppar vi väl in på vad vi har nördat då. Fan, du kan väl börja. Har du gjort något äh, roligt? Äh, ja. Nej, i spelväg har det inte varit jättemycket faktiskt. Det har varit en del Blood Bowl dock. Alltså, hur har det gått där då? Ja, sådär. Faktiskt, nej då, dvärjarna börjar gå riktigt bra med ändå okay. Det är väldigt svårt, dock har, har svårt som fan att vinna med dem, dock Men det går bra, alltså jag spelar oavgjort hela tiden Ja, ja det är det problem Ja, det får liksom inte får liksom Får inte in poängen, dock så stoppar o oavgjort jag Oavgjort är bättre än en förlust Ja, så är det ju, absolut Och då provade jag ju att spela lite high elves mm. istället Hur gick det då? He he he he. Jo, jag spelade ju mot dig bland annat där Ja, jag såg det eh, Det gick ju så där. Men då tänkte jag att fan, det här är ju en riktigt bra ras men här kan man ju kasta och passa och ge. Det blir en helt annan grej i spelet då Så provade jag att spela en match till och det gick åt helvete Alltså jag måste så... bara säga det Att folk som inte har sett Vi har lagt upp videon på Youtube Och det finns mm. på bloggen också när vi möter varandra Gå in och kolla på den för. Allt som kunde hända hände ju under den jävla matchen. Alltså alla jag tror vad hade jag sex gubbar kvar på planen eller någonting. Ja, det var till slut. Ja, du ser. Jag har ju sagt det två döda eller en död? En död. en död. Jag är skadade sjukt många knockade. Ja, jag vet, det var ju en jävla bra roll jag hade där faktiskt. Ja, du hade det. Men det är som jag skulle tyckte jag förlorade. När du och jag spelar in att hur mycket jag hatar att är både älskar och hatar det här spelet. Och nu är det på video också. Träningen är ju emot de enda <laughs> jäkla gång. Nej, utöver det så ja, då körde det lite folkris lördags också, men det gick ju ungefär likadant kan jag säga. Alltså. Ja, det har varit en, en fjärde plats, en tredje plats, och så gick en drivaxel av i sista heatet så att det vart inte mycket mer med det. Kul. <laughs> Nej, inte direkt. Så, så, sånt är alltid roligt. Ja, visst. Och då gick det ändå bäst i sista. Ja. fram till att den gick av, så att det är ju som vanligt ungefär. Nej, annars har jag faktiskt inte gjort så mycket den här veckan. Okay. Du har inte spelat in mer shelter? Nej, shelter. Jag försökte starta upp det igår. Ja. Dock så startade det inte ens. Så jag vet inte, men det kan ha varit telefonen eller någonting också ja. som var lite långsam just då. Så att, nej, ingen mer shelter. Nej, för jag såg att det har kommit in fallout fyra karaktärer i shelter nu. Jaha, kanske är en det. det är några nya karaktärer som har kommit, så jag. Ja, kanske måste kolla om. Det kanske är en uppdatering som saknas då för att få det att starta ordentligt som det ska. Mm. Ja, då måste jag nästan kika in på det igen till nästa vecka faktiskt. Får mm. ja. Ja, du det? Ja. Har du gjort något roligt? Jag kan helt ärligt säga att jag har inte typ, nördat någonting. Det, det är alldeles för mycket hockey just nu ja, ja. i mitt liv. Eh, som jag är inne i. Så att jag, jag hin, det, det hinns som inte med. Nej. Och sen, sen, sen förra veckan så var det mycket annat som behövdes göra. Så att, nej, det blev inte mycket. Alls faktiskt. Så att, det är, det är med att nörda hockey nu för tiden. Ja, ja. Och jag hade äntligen en lugn helg. Och det var skönt. Jag har haft skitmycket att göra nu. Jag vet inte varför. Det bara, jag har lagt mycket arbete det bara så jag har inte hunnit nördat någonting mm. innan den här helgen. Så nu har jag hunnit gjort lite grejer. Ja, härligt. Jag kan börja med Kolla jag kollade, har nu kollat på Mad Max Fury Road. Riktigt bra film. Jag hade hört innan att Mad Max skulle typ inte vara med i någonting. Jag tyckte han var med ganska mycket. Det liksom, visst, det handlar inte så mycket om honom men han är ju med väldigt mycket i filmen, måste jag säga. Så jag tyckte ja, men Jag tyckte han var riktigt skön. Lite, lite så här spaceade karaktär. De är lite överdrivna. Det fanns ju några stycken men jag tycker i de gamla filmerna så var det bra många fler såna här eh, riktigt sjuka karaktärer. Men det fanns de, ja, som så. Nu, nu, nu var det ju liksom bara Immortal Joe. Ja, precis. Och så var det mm. visst gitaristen var lite spaceship. Ja. De det är liksom det bästa i hela filmen när han kommer. Liksom. Man kör liksom tumult och så kommer man. och kör i gitarr där man bara. Okay. Ja. Och slutar aldrig heller. Det är, alltså, det, det, det är ju ingen liksom, äkta Mad Max-film. För det handlar ju inte om Mad Max. Nej, precis. Det handlar ju, det men... handlar ju om. om, om uh, vad heter hon? Ja, hon. Uh, ja, uh, Furiosa. Ja, just det jag så heter hon, Ja, och uh, hur händer lilla. Ja, flykt och sånt där, men ja. Mm, den lilla flykten. Men som sagt, det skulle ju bli en trilogi, så det blir blivit mer med Max i framtiden. Ja, precis, precis. Skulle tro det. Efter det så spelar jag Super Meat Boy. Jag har ju skaffat Playstation Plus nu, mm. så jag får gratis spel. Och nu var Super Meat Boy ett av de spelen, för det har ju precis släppts i Playstation 4. Det har funnits innan till PC och Xbox- men inte till Playstation, men nu har det kommit och det är frustrerande. <laughs> ja, så. Ja, det gick jättebra i början. Kolla jag så in videon. Jo, liksom. jo jag, jag, jag såg den. Men så fort jag kom till bossen. Alltså sista, oh. sista försöket. då var det här, det tar slut så bara... Ja, jag gav upp. Och så alltså, ger du upp. Det var så här, spelet försvinner så bara ser man dig bara... Så fruktansvärt uppgivet. Ja, det var helt roligt. Jag sa att jag var trist där. Uh, uh, riktigt roligt spel. Jag måste väl försöka ta mig med. Men jag kände bara. Sista dog där. Alltså, man, nej, jag bara. Nej, kanske kommer tillbaka snart. Men just nu får det räcka. Jag orkade inte psykiskt med det där. Uh. Jag spelade lite mera Let's Play som kommer komma av gamla spel som jag haft. Mm. Låt lite. Sen testade jag det här skäckspelet Zoma. Där man. Ja, det typ är som. Läs. Nej, inte. Vad heter det? Outlaws som vi spelar. Fast under vatten. Oh, mm, Okej, okay. precis, precis. Vi pratade väl om det? Ja, tidigare. vi pratade om det. Och så såg jag den att. Eller jag vet inte. Jag såg någon video också. och så kom jag, Men det har vi precis pratat om. Och då tog jag ner det var jag tänkte ja men lika bra för det är ju snart Halloween och då måste man ju ha lite någonting, skräckspel och prata om och så där så jag tänkte men jag tar ner det här det är ganska nytt. Väldigt seg början måste jag säga, oerhört seg början. Ja men ändå liksom den de, de bygger upp. Ja, hela tiden. absolut. Den, man lär sig hela tiden små grejer, mm -hmm. men det är liksom när de sitter på tunnelbanan och pratar liksom jag satt där bara, ska det hända någonting snart? Och sen när det väl börjar hända grejer då, då hänger jag inte med för fem öre. Men det är det som är med lite med det här spelet också att man har ju ingen aning vad det är som mm. händer. Det, det, det blir liksom lite psykiskt. Precis, och nu har jag äntligen kommit hittills har det bara varit helt svart och jag har inte sett någonting typ och det har varit små creeper, det är lite läskigt. Nu har jag precis kommit när man får se liksom, tunneln med vatten runt omkring så man vet att man är under vattnet. Mm. Så nu kommer spelet börja på riktigt så det ska bli kul att fortsätta med det där. Som sagt, det inte kommer jättelångt men nej men det ska bli kul att spela lite mer i. Efter det spelade jag lite Rocket League online. 2-0 i mm. matcher, två vinster. Oh, uh. Jätt. Uh. Sen slutade jag spela för att man ska ligga, slutade man liggetopp. <laughs> det, det, det, det, det, det lät som du skulle säga S sen slutade jag för att jag var tvungen att gå och ligga. Ja. Förståeligt, jag förstår Ja precis. <laughs> Nej, så kul ha ja, det inte. Nej. <laughs> ja, men det var ja. kul, men det det väldigt. Jag vet inte om det bara var då, men eller om det var motståndarna ja, som hade, min, ja, han hade lite mindre ping än mig, men det var jättetryckt när man sitter och kör och helt plötsligt flyger åt sidan halva <laughs> liksom ah, banan. Ja, mm. Det är precis som jag har haft när du och jag spelar ibland också. Ja, när jag säger ja, det det kan ju bara ha gjort uppkopplingen liksom. mm. ja, ja, absolut, absolut. Men det är fruktansvärt störande verkligen. För man sitter och siktar och siktar och siktar. Så bara ja. plötsligt bara, poäng, Två bil längre höger. Bara, vänta ja. nu. Jag missar bil, jag missar allting. Liksom. Boll och hela helsike missar man. Det värsta jag mm. hade, det var när jag satt, åkte spikrakt i början. Mot mm. bollen, mm. rakt sträcka. Ja. plötsligt sitter jag högra väggen bara. Ja, det är skitlångt, jag bara äh, äh, äh, Ja, så tur som missade han bollen Så den flög iväg, så jag bara Annars hade han haft ett mål där <laughs> ja. Det var tuffa ja. matcher, mycket mål Men det var, kom ut segrande Det var helt roligt Halloween-paketet är ute nu mm, Så om man spelar nu till framtiden var det 23 Så kan man, alltså, har man chansen Att vinna de här grejerna Ah, ja, ja, ja. Mm. Så det är som sagt, det är bara spel. Jag har inte fått någonting än. Eftersom jag har inte spelat. Jag sitter på PC nu och spelar på PlayStation. Och jag har inte vunnit upp alla grejer där. Så jag får ju mer av de gamla grejerna än vad jag får av Halloween-paketet. Så det är lite det, är det jag har märkt nu. Att ja, visst, det är gratis. Men jag får ju allt gamla först och sen kommer jag in på det. där Så jag måste ju spela mm. jäkla massa för att. Finns det någon. Alltså, finns det någon. Någon guide om vad man får Och vad man ska göra för att få något ja, alltså, Du ska ju bara spela, det är ju bara, det. Ja, det är bara Och så får okay. du random ja. Vad du får vet jag inte om, det finns kanske står stå på deras hemsida Jag har ingen riktig aning Vi kanske får köra någon runda sen när vi är klara om inte annat Ja, ja absolut, för får göra det köra Och så kan vi ju spela in, kan vi köra och testa en online match Ja, det tycker jag vi kan göra någon då. Absolut Och sen sista som sagt, det är Blood Bowl. du och jag mötte varandra Och mm. jag kom ut segrande till slut 1-0, det var väl inte världens spännande match Men det händer Nej. Eh, Och just det, sista spelen Nu hoppar jag dig över här Last of us jag börjat spela mm. eh, Det är oerhört roligt Jag spelade i lite tid Nu har jag precis kommit till den punkt Där jag slutade spela förra gången Och eh, det är riktigt kul Jag har stött på lite problem Och det är just AI Hur dumma han kan vara ibland För man är ju aldrig själv att spela Utan du har ju alltid en kompanion med dig Mm. Och under ett uppdrag så sprang jag runt med en tjej som heter Tris. Och så stötte vi på de här klickor som de heter Det är några monster lite kraftigare Och de ser ingenting Utan de följer bara hörsel för att liksom, märka var som man är Så jag smyger fram, tar en flaska och kastar den Så att klicker ska springa efter flaskan mm. mm. Vad gör Triss då? Jo, hon börjar skjuta på den där jäkeln. Så han riktar sig mot oss Tris står bakom mig Så klickor flyger på mig, dödar mig Jag har inte en chans att jag bara Idiot! Så tur var sparpunkten precis i, liksom innan Så jag kunde bara göra om allting snabbt Och så kunde jag gå vidare <laughs> Nej, det är så grej som jag har blivit lite smålack på Men annars det, nej, det är det riktigt roligt Och jag ser fram emot att fortsätta på det också Men det var det jag hade Ska vi gå in på nyheter? Ja, men visst Det har varit lite halvdåligt med nyheter Men det finns lite Faktiskt. vi ta upp kan börja med att uh, Mario och Luigi Paper Jam till Nintendo 3 d släpps här i Europa den 4 december. Uh, Techland har släppt en kort teaser på The Following som är en expansion till The Dying Light. Och meddelar uh, uh, att meddelar att spelet kommer att komma ut under första kvartalet nästa år. Mm. Vi får en ny datanimerad Resident Evil-film. Än så länge har filmen inget namn utan nämns enbart som Resident Evil CG3 och ska släppas någon gång under 2017. Okay. Trailen till Ratchet Clank-filmen har släppts. Filmen handlar då om Ratchet Clank, Jag deras bakgrundshistoria mm. Mm -hmm. och liksom hur de möttes och lite sånt där. Filmen har inte fått någon svenskt premiärdatum Men släpps i USA den 29 april 2016 Jag kollade på den här trailern Men Jag, vet, jag tyckte den inte verkade så jätterolig tyvärr Det här känns lite mer någonting Som Angry birds så att man ju garva och sånt där Här mm. fick man inte alls samma känsla mm, Utan okay. här får jag mer känslan att Jag spelar hellre spelen när att kollar på filmen Men som sagt Det här är bara en trailer så för det, Man får ju se mer när den kommer ut Men Nej, det var väl, man fick något skratt men det verkar inte vara jättespännande tyvärr. Alltså det, det, det var verkligen jättetort med nyheter. Ja, det har ja, typ inte släppts någonting. Alltså, Ingen Jag alltså, det... menat, Nico, men det var ju inte jätteintressanta grejer dock. Nej, det, det, det kommer mer och det är inte heller ja. så jätteintressant. Nej, nej, jag bara kör igenom ja, ha, också, på, det på tal, om, på tal om nyheter. Mm. Eh, mm. Nya spelet Adrift, har ni kollat någonting på det? Nej. Nej. Uh, man är typ lämnad ensam ute i rymden okay. på typ en sönderslagen uh, typ rymdstation. Mm. Okej. Okay. Ska tydligen vara riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Och det kommer lanseras när nya uh, Oculus Rift kommer. Ah, uh, ja. uh, men kommer även släppas ja, så, till, som vanligt också. Ja, det, är det, det, det, det är ju som... Det, det är ett spel som jag verkligen hoppas kommer släppas till till konsoler och allt sådär också. Så att ja, det låter ju riktigt, verkligen. Riktigt, riktigt häftigt. Ja, precis. Det låter som att någon, det mycket roligt skulle man ju kunna göra med det, om inte annat. Mm, mm. Låter som ett cool, en cool grundtanke i alla fall. Och så du du, du liksom ensam måste eh, leta liksom detaljer, vad som har hänt och ja, allt och sånt där. Och bara få saker och ting fungera så att du mm. kan överleva där överhuvudtaget. och. Ja, men den ja, det kan bli ganska häftigt tror jag. Mm. Det känns lite som där somas nu då som jag spelar, fast istället för under vatten så är det i rymden. Ja, ja precis. fast utan monster. Ja, eller, precis. Eller, eller det, det vet vi inte än. Nej, fast. precis. Men ja, det kan nog vara riktigt schysst. För som sagt, just bara känslan av att vara själv är ju lite läskig i sig. Mm, -hmm. mm. mm. mm. Ja, nästa nyhet jag har är Wall Street Journal har kommit ut med uppgiften om att Nintendo har börjat skicka ut utvecklingsenheter för mjukvaran till NX. NX är då mm. deras nästa konsol. Mm. Mm. Enligt det här uppgiften har planerat Nintendo en stationär konsol samt minst en bärbar konsol som också skulle kunna användas tillsammans. Okay. Det första jag tänker på det är liksom ja, som Wii U nu har, de har ju sin liksom Platta mm. typ konsol. Ja, ja precis. Men de säger också att Nintendo ska använda ledande teknologi i NX. Och för att efter att kritiken mot Wii U som alltså att prestandan mm. inte kunde matcha hos konkurrenterna. Mm. Så, Men inte ens lite. Nej, precis. Så NX ska liksom gå så långt som man kan just nu med grafiken och få äckligt snygg grafik helt enkelt. Men vem, vem sa det? Det är Wall Street Journal som har släppt ut de här uppgifterna. Ja, ah, Okej, okay. jag tänkte säga, är det, alltså, är det Nintendo själva så är det väl inte så konstigt? Eller, alltså... Nej, Nintendo har ju inte officiellt bekräftat någonting. Nej, okej, ja. Det är väl tyst nu fram tills någon stor mässa där de ska lansera alltihop. Ja, ah, för jag tänkte, annars mm. låter det ju som liksom vilken promo prat som helst. Vi ska bli störst, bäst och vackrast! Ja, men det är ju det. Nintendo har ju varit sämst. Wii U, ja. eller Wii, Wii U, de har alltid legat efter. Ja, ah, ja, precis. Så det är kul att... Om de tar steget att försöka göra det skitsnyggt. Ja, ja. bra. För det var ju det. Wii U, de var, men det ska bli snyggt. Ja, det blev typ sny lika snyggt som PlayStation 3 och Xbox 360. Ja, ja inte ens det skulle jag vilja ja, säga. Ja, ja, det, det, var väl typ, det var väl ändå som Wii U som var liksom ett väl genomarbetat spel. Ja, och sen mm. var det ju Wii vad heter det, Zelda. Det skulle tydligen vara snyggare än många PlayStation 3-spel och sånt. Mm. Men det släpptes ju aldrig Och det har ju blivit försenat mm. Så det är så här. Okej, okay, ja sure. Så vi får se ifall det kommer till NX istället Ja, precis Det ja, är det precis. som verkar nu jag Att de bilen. bara skickar över det Mm Nej, kan, jag var, kan jag ha varit så också Att de gjorde spelet Sen insåg de att det går inte Att göra det på Wii U Så därför de inte har släppt det, Och därför de har gjort det förseningar Menar jag alltså Just att de, de kanske gjorde det lite för snyggt ja, Från början Eller gjorde, överarbetade det lite från början Mm det Jag såg en video på där de körde de tog klassiska Nintendo-spel och sånt och gjorde det i Unreal motorn. Så oh. typ Mario 64 fast i Unreal motorn såg det riktigt läckert ut. Det kan jag tänka mig fan häftigt. Och sånt det kan vara jättekul liksom läckert om NX lyckas göra något sånt snyggt. Ja, ja Så jag tror jag absolut det kan bli schysst för som sagt vi tyckte jag om att, tyckte jag om för att det fanns några roliga grejer och sånt. Wii U har jag inte ens brytt mig om. denna enda spelet som jag har velat haft det är typ Smash Bros Mario Kart. Båda de är skaffade mm. till 3DSen så jag kan mm. spela det där. Och sen är det Super Mario Maker. Mm. Och det, det släpptes vi inte så länge sedan. Annars finns det ingenting för det som jag liksom känner, åh det här vill jag ha. Mm. Så jag hoppas att NX har mer drivkraft och som, om det är så som du säger att de har skickat ut utvecklingsenheter och mjukvara mm, så betyder mm. det att nu kommer de äntligen få, vad heter tredje person eller tredje parts tillverkare att kunna göra någonting. Ja, för hittills har det bara varit Nintendo typ. För de mm. har ju liksom betett sig skitilla mot tredje parts. Så det är därför att mm. det inte har släppt så mycket spel som har varit intressanta. Ja, ja, precis. Men vi går vidare. Mm. War for the Planet of the Apes har börjat sin inspelning. Ja, det blir bara längre och längre namn ja, på ja, filmerna. Man ja. slår 20 ja. uh, Century Fox siktar på att släppa filmen under juli 2017. Oj. Jag har inte mm. sett den senaste. Jag har hört att den, den ska vara bra. Men jag den det är, är helt okej. Okay. Den, den är maffig. Ja, men det känns historien sagt... är väl ingenting att hänga upp i granen. Ja, precis. Men historien är väl ingenting att hänga upp i granen i den filmen. Men nej. det är en häftigt jordfilm. Men det är vä helt klart sevärd. Men vänta lite här nu. Är inte det här den nyaste? Är inte det då när, när han kör pansarvagn? Jo, precis. Okay. Jag kör och kör. Han typ sätter sig ner och skjuter. Aha, okej. Okay. Ja, ja, okay. jag, jag, jag, jag har inte sett den heller. Jag har bara ja. hört. Typ, jag bara har ju sett typ trailern och bara okej. Okay. Ja. Eller hur? Uh, okej okay var första reaktionen. Men mm. ja, ja vi får se. Uh, sista nyheten jag hör är att Star Wars The Force Awakening... Uh, har fått en i, äh, det kommer en trailer idag när vi spelar in ja, här I natt liten. mellan 2 och 2.30 Precis, för det kommer visas under mm. ESPN Monday Night Football mm. Så vi får se den i morgonbitten när man har vaknat då mm. Men biljetterna till filmen har släppt Så in och boka ni som inte har gjort det Jag har redan köpt biljetter Ja, vi som tänkte gå ihop en grupp Och så precis 10 typ minuter innan jag skapade gruppen bara, Jag har redan köpt biljetter <skratt> Ja, men vad sa du din diva? Jag kunde inte vänta <skratt> Nej, vi, blir, vi, vi andra, vi blir i alla fall tillgäng på typ åtta, nio person som Kommer gå samtidigt ja, Det är bra, jag har mm. fått av flickvänner Men det, mm. det kan jag ta upp nu också På Nerdgate här, på Facebook-sidan har jag skrivit att eh, Min flickvän har inte sett filmerna och jag har alltså, det, det är så dåligt, det är så dåligt Hon bör skämmas Ja, mitt ex har inte heller sett dem Och min syster har inte sett dem ja, Vad är det för folk jag umgås med ja, det... Men nu är det så att hon och jag ska kolla på dem Och frågan till er där ute Lyssnarna som jag har det är att Tycker ni att jag ska kolla alla filmer med henne Som sagt, 16 december Så är det dags för att gå på filmen Eller ska jag bara visa dem Fyra, eller fyran till sexan De första filmen som kom det är lite det, nu vet jag inte hur hon taggar honom på att se filmerna, men jag tycker i alla fall att hon ska se 4 6, så sen kanske vi går tillbaka och kollar på de andra om hon är jättetaggad men jag vill veta vad ni tycker så gå in och skriv där så för andra som inte heller kanske har sett den här filmen ja, Syr Syrran såg de filmerna för första gången i år så. allihopa och hon blev jätteschockad när, ja, på tal om Darth Vader och Anakin när, hela den detaljen det blev hon jobbet, jättechockad eller? över. Hon var jätteupprörd i flera dagar <laughs> efter det. <laughs> tänkte du hur liksom alla fans var way back when? Ja, när det gick mm. på bio och liksom allting var nytt. Ja. Vilket jävla rabalder det blev där. Innan man fick allt det här. Look, I am your father. Bara, ja, precis. Eller när <laughs> de står och hånlar upp varandra och sen när de syskon Hånlar upp varandra. Ja, det vet jag fan. Eller vem väldigt säger... först jag tänkte säga det samma, vad då hängla upp varann? Le Le Leia ger en puss till Luke. ja, bara på. för att göra hans Olav en sjuk. Ja, it's precis. too far. Incest. <laughs> ja. Ja, ja. Nu går vi vidare. <laughs> ja, jag känner likadant. Ja. <laughs> yep. Dagens ämne är nördiga resemål. Lite ställen som nördar borde kolla upp och om man tänkte åka ut någonstans i världen och vad man ska kolla in vad som finns för roliga ställen. Mm. Och jag tänkte börja med en här eftersom det är väldigt snart och det är Comic Con GameX i Stockholm. Tänkte, vi börja ja. där. Det är nära och bra för oss och det är ju nu 30 oktober till 1 november. Precis. Friends Ooh, Arena Precis, och det är då en mässa för Spel, tv-film Serier, cosplay, e-sport Artist eller paneler Meet and greets, you name it mm. eh, Det kommer ju kändisar Och allt möjligt eh, Från både Game of Thrones Vi har en tecknare som har tecknat för DC Comics Och Marvel mm. eh, Vad heter hon eh, Mail Flanagan eh, Gjort rösten till Naruto Usamaki Jaja mm. ja, Han, den kända cosplayaren som man kan ha sett i Kanal 6 hade ju någon Hero Cosplay-serie Ja exakt, Hon var ju både, i första säsongen var hon väl eh, deltagande och andra säsongen så var hon eh, domare. Ja, precis. Så det kommer lite sköna grejer och sen som sagt, mm. de visar alltid mycket spel och jag har varit på jag har missat ett Game X, men annars har jag varit på alla och det är roligt, det är absolut roligt att gå och kolla på. Man får alltid se någonting nytt och härligt. Precis. Någonting jag skulle vilja besöka det är ju amerikanska Comic Con. Mm, precis. Alltså den, alltså den enorma jävla konventionen. Ja, de har ju, vad är det, Två stycken va? New York och San Diego. Äh... Pff, ja, det, precis. Ja. Mm, mm, mm. Men i alla Nej, fall, precis. San Diego borde man kolla för det är den största. Yes. Oh my god, där kan vi snacka. Det verkar, ja... Det, det är liksom Lifelong Dream mm. ja, som men det jag någon är liksom, gång måste besöka. Det är lite som ett mecka liksom. Det är där man no. där måste man varit test, gått någon gång liksom. Det är ju dit alla kändisar det är där de visar de första trailersna. liksom. Ja. Och, allt och alla där. Stölla, alla de största Youtube-kändisarna och ja, alla är där. Det är skitcoolt. Alla yes. svårt att man ser en video därifrån står man ju bara gapar. Bara <laughs> mm. också Exakt. Exakt. Så är det. Eh uh. Om vi ska ta liksom ett resemål som har varit med i en film eller jag kan dra några stycken om mm. du vill. Uh, så so ett måste så so är det ju Middle Earth. Ah, Hobbiton. Uh, yes, <laughs> Nya Zeeland. Och även Endor. Uh, skogen uh, på Endor där Wookie'sarna och ja, precis. Uh, den, den, den är ju i The Redwood National and State Park okay. uh, i Kalifornien oh. där spelade de även in Jurassic Park Aha, ah. det var samma ställe yes Coolt. så att uh, vill man slå två flugor i en smäll så så är det Redwood National and State Park mm. som man ska till jag tänkte hoppa tillbaka lite snabbt till Hobbiton. Absolut, absolut, absolut, absolut. Ja. För det är någonting jag absolut skulle vilja kolla. För det är ju det här när man... När, ja, liksom Hobbiton, där Hobbits och sådana bor. För det, de har ju liksom behållt det. Så man kan gå in i liksom Bilbos hus och The Bag In mm. och allt sånt där. Men sen... Jag vet bara, ja, men det är coolt. Men sen har de... Ja, de har ju guider och sånt. Men ty, sen har de också, vad heter det... En, The Green Dragon. Som är deras pub mm. där. Så du kan få Precis. gå in och dricka deras specialbryggda öl, sider och alkoholfri öl med ingefär och sånt där. Vi mm. liksom ska sitta och dricka i, i om Det är ganska kul. Jag, jag, jag har en kompis som faktiskt har varit där. Han sa att det. det är riktigt, riktigt mäktigt. Ja. Alltså vara där på sommaren det känns ju helt mm. magiskt. Precis. Fennan, har du något uh. kul? Eh, uh. Ja... Det enda jag kunde komma och tänka på sådär direkt som jag skulle tycka var riktigt häftigt och som ändå borde räknas som lite nördigt, speciellt för er också som är väldigt intresserade av musik, så är det väl Graceland i såna fall. Ja, absolut. Det skulle ju vara riktigt häftigt, tycker mm. jag i alla fall. Jag, jag, jag skulle vilja inte bara besöka Graceland utan jag skulle vilja besöka typ Nashville och hela mm, den där liksom, mm. rock and roll och country. Ja stuket, liksom allting ja, ja, med det precis, skulle precis. jag vilja uppleva. Ja. Ja, ja, för verkligen. det finns ju en hel del legendariska ställen som, som artister har funnit, spelat på, Elvis, Chuck Berry mm, eh, mm. ja men you name it, alla de där. Ja, ja, ja precis. precis. Att, Nashville, Memphis vad har vi mer för, för kända ställen? Ja, en står stilla. Vi Men det i alla fall Nash Nashville och, och, och, och eh, Graceland, mm, Memphis. Mm. Det, det, det är väl två stora. Ja, ja, precis, absolut. För musikälskare. Helt klart, helt klart. Eh, och vill man nörda sig in i filmvärlden igen så ska man ju såklart kan man ju besöka Hogwarts Hall. Oh. Ifrån eh, Harry Potter. Då får man åka till Christ Church i Oxford, England. Eh, men, men, men de kan inte garantera att det finns trollkarlar där inne. <laughs> jag gillar ändå att de går med på det så mycket i sådana fall. Ja, jo, man, man, det, det finns guidade turer, grejer. grejer Jaha, cool. Yes. Mm. Och det är kyrkan som anordnar då, eller antar jag. Ja, kyrkan och ett företag då som, som, ha. har, med, eh, som har med turism att göra och sådär. Så ja, ja. De, de samarbetar. Coolt. Yes. Eh, ja. Ska jag fortsätta eller har ni något ah, mer? Fortsätt. Bara... Nej, men fortsätt, du ja, om fortsätt du, så... när du ändå är på gång. Så där. Eh, jag, jag kan ta några stycken, men jag kan beta mm. av några. Eh, vill man besöka eller älskar man Game of Thrones ska jag säga, så ska man besöka King's Landing Gate. Det är Medina Gate på Malta. Och där kan de inte heller garantera att du får se drakar eller någonting sånt. Men du får se en väldigt vacker byggnad. Och vi åker till Springfield Simpsons. Så har de ett helt, en temapark för Simpsons. Uh, I i uh, Universal Studios I Orlando, Florida uh, Där har de ett Quickie Mart De har Krusty Burger uh, De har till och med Moe's Tavern där du kan få ta En äkta Duff Oh, mm. Duff beer. Härligt Duff Beer <laughs> All right ja. det Finns ju på precis. systemet om man inte vill åka så långt men... <laughs> Ja, nej precis men då, då, då är liksom, det då, då liksom the real deal Ja, precis, ja, ja, precis. Mm. Den smakar inte särskilt jättegott ändå. Nej, inte den som man köper på systemet i alla fall. Butnig, men den men det är en, amerika, en amerikansk öl och det finns inte mer att säga om det. Nej, Nej precis. Eh, vill man tillbaka lite grann till, till Harry Potter så kan man också eh, besöka The Quidditch Field där de eh, flyger omkring på sina kvastar. Eller ja, det gör de inte i verkligheten av, kanske. Eh, men där de spelade in eh, Quidditch-scenerna. Eh, och det är i Anwick Castle- det är alltså en, en, ja, en stor gammal fästning. Eller vad man ska säga. Ett, ett slott. Där, där, där de spelade in det. Men jag tror de. Visst kör de lite games där och då. Och då. Fast ja, då får du precis. ha en kvast och springa istället. Men... Ja, exakt. <laughs> <laughs> exakt. Men de kör lite om man vill åka dit och testa i alla fall. Ja, absolut, absolut. Det gör de. Ska jag fortsätta? Ja, kör det är som jag har, jag det. har fyra stycken kvar som jag känner Ja, med. men kör på kör så för kan jag tar ja. efter det. Så. Absolut, absolut. Eh, vill man besöka District 12 från Hunger Games eh, och besöka Katniss Everdeens hemstad eh, så får man åka till Henry River Mill Village. Det är ett långt namn på den. Henry River Mill Village i North Carolina. Eh, och vill du besöka Metropolis från DC Comics så finns faktiskt staden på riktigt. Oh. Det är Metropolis som ligger i Illinois. Finns inte alltså, sådär, de byggnaderna riktigt som är i filmen, men eh, själva staden finns. Ha, häftigt. Och de Det har riktigt. en staty på Superman där. Jajamän. En väldigt cartoonish, <laughs> en, men den är skön. Ja, en bronsstaty. Eh, mm. Precis så står du. Äh, Än minera film så. Uh, vill du besöka Professor Xavier's School for Gifted Youngsters uh, så får man åka till Hatley Castle. Uh, I. i, i uh, ja. I, i, i USA. USA. <laughs> US of A. Kan de uh, garantera mutanter eller. <laughs> Nej, jag tror inte de kan det faktiskt. Okay. Eh, det är även stället där de spelade in. Vad eh, eh, ska jag säga? Eh, Smallville. Ja, det ja, det visst, är, jag jag. är eh, Lex Luther's hem. Mm, mm. Det, är, det är samma byggnad. Jaha. Yes. Så det är lite fun fact där. vetande. Eh. Mm. <laughs> Precis. Uh, vill du besöka Vulcan från Star Trek ja inte planeten utan uh, en, en, en en liten stad vid namn Vulcan i Alberta Kanada uh, som har blivit utsedd till S Star Trek huvudstaden i världen och, och har mm. mer en uh, alltså det, det är en byggnad egentligen <laughs> mer eller mindre, bara en byggnad eh, där de har 800 olika eh, saker ifrån eh, Star Trek-filmerna. Oh, coolt. Häftigt. Precis, precis. Och eh, värt att veta att den numera bortgomna, bort, bortgomna, bortgångna eh, Mr. Spock Leonard Nimoy eh, besökte den, den, den, den, det, det lilla huset eller den lilla staden eh, innan han dog och, och, och har även signat lite saker där och så att det, det är en äkta, äkta del grejer grejer och, och, och vad heter det? Props! Mm, ja, häftigt. precis. Ja, ja. precis Så att, ja. eh, är ni Star Trek-nördare så åkte till Valken i, i Kanada. Så är det. Nej, det var det jag hade. Okay. Ja, men Då hoppar jag in på det lilla jag har kvar då. Absolut, absolut. Först vill jag ta upp Akibara i Tokyo. Eh, för er som inte vet vad det är så är det. Det är typ ett distrikt där det är. Vad man säger, varannan affär i Akibara är antagligen en leksaksbutik, en mangabutik eller en tv-spelsbutik. Och lite överallt så finns det också en jäkla massa arkades. Alltså det här är ett av de drömställen när jag fick se Akibara. Åh, oh, jag skulle vilja åka dit. Var du en? Liksom. Var du än vänder dig så ser du någonting nördigt Häftigt Och det är, så här, och det är, det är inte bara en liten butik Utan det är så här fyra våningshus Och eh, jag har hört att man ska inte gå till De översta våningarna för då kommer man till Porravdelningen men Gå <skratt> på de tre i alla fall <skratt> så, värt, värt, värt att ta upp Ja faktiskt. Jag så att man inte blir överraskad när man kommer dit. Nej, precis om man tycker alla. får är det här öppet? <går> <40. går> Eller så vet man precis vart man ska. <går> ja, om det är det man letar efter. Ta hissen och kring! <går> <a> <går> <går> <går> uh, som sagt, det är skit mycket props. Men huvudsaken, arcadesen... Alltså, det finns verkligen allt. Det är ju inte levande i Sverige dock, arcades. Men där är det. Och det är, liksom, det är nya spel senaste. Street Fighter-spelen går att spela på riktiga arcade-maskiner och sånt där och massor andra. Häftigt. Så det är, det är en här litet mecka som jag absolut skulle vilja åka till och checka läget. Eh, tänkte också ta upp Jay and Secret Stash i New Jersey. Och det är då Kevin Smiths eh, butik som han eh, ja, jag tror Jason Mewes är väl också lite delägare i det. Men i alla fall, han som har butiken heter Walt Flanagan. Han och eh, så har två kollegor som heter Ming Cheng och Mike Sepsic eh, som jobbar där. Och de här grabbarna kan man se från Comic Book man, som är en tv-serie som går. Alltså skitbra serie <laughs> för det första men också det ser ut som en väldigt mysig liksom, butik. Och så har man tur kan man få se Kevin Smith och de här och Walt Flanagan och Brian Johnson som också brukar hänga där. Båda de brukar vara med i Kevin Smith-filmer så. Ah, yeah. Det är lite så här. De har små roller som man bara kan se dem i och båda har en podcast via vad heter, det, vad heter det, Som är Kevin Smiths podcast imperium Imperium. Det tycker jag absolut, man ska kolla in om man gillar nördigheter och speciellt det som sagt, Jan siglet på Stash. Vill du ha någonting från Kevin Smith så har de allting där. De har liksom enskilda hyllor bara för liksom Kevin Smith. Och han brukar komma dit och köra så signeringar och grejer. Så jag tycker att man ska kolla in om man är där. Lite fler butiker jag tänkte gå igenom. Nintendo World i New York. En som en butik helt dedikerad till Nintendo. Uh, ja, Är man nintendo fan så ska man absolut vara där. De har ju liksom, Det är mycket merch men det är också spelen och det är liksom några grejer som bara finns där. Jag vet, för när de, vad var det när Super Mario 4, vad var det 25 år när han firade? Ja, någonting i alla fall, eller om de var 20 år. Då var ju Miyamoto där och sin rädda och ritade teckningar som bara fanns där. Så han, han satt där och gjorde det. Sen, de går inte att få tag på någon annanstans. Han gjorde aldrig mm. liksom samma exemplar utan han åkte dit, gjorde det och sådana där grejer gör de. Så det är riktigt schyssta grejer. Vi har Atnia i Tokyo. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men, och det är en butik helt dedikerad till Square Enix. Så de har en egen butik i Tokyo om man vill kolla lite vad är det, Final Fantasy och sånt där kan man ju hitta mycket merch. Vi fortsätter i Tokyo så har vi Pokémon Center, Mega Tokyo som är en butik helt dedikerad till Pokémon. Och det är världens största alltså, oj den är gigantisk. Kolla bilden, så får ni se, för den är äckligt stor. Mm. Sista och en av de viktigaste grejerna jag tänkte ta upp är Pinball Hall of Fame i Las Vegas. Of course. Ooh. Och det är ett museum helt med bara så här, pinballmaskiner. Men det är inte så att de bara visar upp pinballmaskinerna, utan de reparerar dem och man får spela dem när man är där. Så man har ju sett tusentals pinballmaskiner och du får liksom testa dem. Du får testa liksom från 60-talet och liksom moderna. Allt har de där och alla är fullt fungerade. Är det något som inte funkar, då har de liksom, de är liksom, vad kan det vara, fempers som är helt utbildade på att fixa de här maskinerna. så alla funkar liksom. Det är skitcoolt. Ja, ja. Men det är något jag känner, Las Vegas, ja, åker dit och spela och gama, nej. Men oh, pinballmaskiner, det är något som lockar för mig. Men nej, det var det jag hade, men vi hade ju också fått från eh, lyssnarna Jag tänkte ta upp lite snabbt mm. Mm. Eh, Nu kommer jag väl Bärsarnas namn Totalt, men Tobias Lasker eh, det, <skr> det är väl a, a e. Ja, Lasker Så det, det måste väl vara typ Lasker Ja, något sånt va Tobias Jag gissar på, paja, på Lasker men... ja. Eller så kör vi bara på förnamn Det är enklare Tobbe L, säger vi <skratt> <skratt> Tobbe L <skratt> Okej, okay, Han skriver, ja. har själv bott i Tokyo i ett år samt varit där i fyra omgångar. Akibara är ju nördarnas möcka. Åh, vad sjuk när jag läste det. En hel stadsdel fylld med figurer, tv-spel gamla tv-spel, både gamla och nya och komponenter och sladdar till allt. Och, åh. Ja, äh, visst. Äh, vis. Ja, Det är inte okej. Okay. Varför tog du inte med mig för? Mm. Fredrik Poffe, Poffe Eriksson skriver Tokyo är ett mål man vill åka till sen skulle vi åka på PAX eventen mm. i USA och det är också helt PAX och speciellt när de kör när Dungeons Dragons live då kör ju det Acquisition Inc och det är ju de Penny Arcade Expo och Penny Arcade killarna som har skapat den serien de kör ju Dungeons Dragons live tillsammans med Chris Perkins och eh, oj vad heter han då från det borde vad du veta du han som mm. eh, ritar eh, han, PVP han, skri, Scott, ritar han ju nej jo, jo. skott, vad, vad heter han då Gud. Ja. är ja det eh. tog helt stilla för mig nu men... vill vi uh, will, will Wheaton är inte mer <här> längre men han är ju Scott Kurtz Kurtz, mm. Kurtz, tack. Åh, Gud. Det är de tre som är återkommande hela tiden, och eh, så spelar de, och ibland har de nya gäster och sånt. Så det är perks att mm. kolla på det. Det skulle också vara riktigt häftigt. Mm, ja, verkligen. Eh, det var de lyssnar svaren vi fick. Jag har faktiskt en till. Kör. Apropå tror Dan tog upp eh, så många av dem annars. Eh, Harry Potter World. Eller ja, det är snarare... också Orlando i, i, Nej, alltså... utom snarare Warner Bros Studio Tour London, The Making Aha. of Harry Potter. Ja, ja, ja, ja, ja. Jag eh, hade ett par polare som var dit förra året. Nej, vad coolt, för det är mm. något jag skulle vilja åka till faktiskt. Det är samma här, jag kommer att ha sönder det här namnet så hårt, men det ska ligga i Leavesden, nära Watford, strax mm. utanför London. Och mm. dit skulle jag det är något jag skulle vilja åka till faktiskt för det låter riktigt riktigt häftigt just eftersom att jag jag verkligen avgudade de böckerna när jag var yngre så skulle det vara mm. riktigt häftigt faktiskt att få komma dit och se hur allting fungerar då allting Precis. faktiskt. Jag läste lite om det och vill man och ha tillräckligt stor plånbok med sig så kan man ju faktiskt få med sig en DVD-film hem där de har där du har blivit filmad du, med en green screen bakom dig så det ser ut som att du flyger på en kvart. <laughs> Cooligt! <laughs> du är en stor Harry Potter nerd, det hör jag. Då. Absolut, absolut. Mm. Ja, det är coolt när de gör sånt där. Det var sådana där vi var på äh, äh, GameX förra året. Mm. Mm. Då var i alla fall när de körde... Man kunde få ställa, betala och ställa sig framför en green screen. Då. Och så satte de inne som en karaktär i... Äh, Liksom man fick på en bild, men det var från Witcher, tror jag. Witcher 3 ja, som fick stå det. där med ett svärd, och så var det liksom i bakgrunden som stod det Witcher. Skit så ja, det är ut som att du var i tv-spelet. Ja, det var lite riktigt coolt. Ja, det är kul när de gör sådana där grejer. Mm. Eller vad var det? När de hade Star Wars Week så printade de ut små äh, de här, vad heter det? Han Solo är ju i vad heter det? Uh, Carbonite, nej, vad heter det? Uh, Han blir ju nedfris Jo, i, ja, det, det, det, är det är väl Carbonite, night, ja. Mm. såna gubbar kunde, gjorde de av en själv Fast det var du som var fast i Carbonite ah, oh, Och sådär Och det var liksom bara enbart expos När man var där och sånt där. Så de har ja, gjort lite ja. sköna Jag tycker det är sånt skitläckert när de mm. hittar på sånt Men ja, det var väl det vi hade därifrån men, då Eller har ni men till män? den Ja, till den tunga frågan nu då egentligen ja. Välj en Välj ett, eller? ett Oj. ställe Ett ställe Mm. Ett utav de vi har tagit upp Eller om ni har ett till Alltså, åh Det är svårt för det är ju tre alltså, stycken det, mellan... det, det, det, det, det, det tog jag ju upp ja. Mitt drömresemål det är ju Comic-Con San Diego, San Diego ja. Ja, ja, det är ju faktiskt Det är ju ett, ja, det är en väldigt stark Alltså, det är ju topp tre, absolut mm. Ja, jag måste säga Akebara i Tokyo Ett ja, ja. Två San Diego Comic-Con Tre Hobbiton Det är... Det är vad jag skulle säga att det ligger. Ja, ja två är ja. nog Hobbiton. Uh, jag har oh. nog ingen trea Det, det är jämtar. Mm. Alltså, ja, precis. Mm. Det här har varit jättekul. För du. Det är ju Harry Potter World eller Hobbiton faktiskt. Det är ju. Det, det, uff. Men. Det. Ja, det blir nog fan med. Men inte med mycket. Det blir nog Potter World först faktiskt. Mm. Och, men väldigt tajt in på där Små hobbitar och grejer mm. Coolt Absolut, om vi kanske får sponsring i framtiden Kanske vi åker och testar de här grejerna <laughs> Ja det skulle, alltså absolut Finns det någon som vill sponsra oss Så, så, så går det jättebra Bara höra av sig, skicka mig vi har switch om det behövs Ja, absolut Vi absolut. kan även ta upp kontonummer och grejer Fast över så här PM och grejer så gör, ja, ja, ja, det, det men det, ja, precis, det, det går att lösa Om det skulle vara så ja. Vill du träffa mig bakom gatorhörnet Med kassa med pengar Så kan du bara mig på så det, Nej, inte riktigt så yeah. Ja, nej. ja. Mm. Och precis. så sa jag just Bara för att vi ska köra skräck I nästa avsnitt i och med att det är Halloween runt hörnet. Precis. Mm -hmm. Och ja, vi kommer att prata Har filmer, ni... spel, mm. you, you kostymer. It. Ja, det är också coolt. Uh. Vad man skulle vilja klä ut sig till under. Ja, man, kom kommer förslag vad, vad man skulle kunna klä ut sig till och, och allt möjligt. Ska ni på ett Halloween? Alltså något party uh, planerat? men det är planerat att jag ska på en, ja. Ah, okay. ah, ah, ja, okej. Riktigt klar. Troll eller jag... sånt där tyvärr. Så jag har... ja, du, du, du var en riktigt söt clown förra året. Ja, vi körde på det temot tillsammans. <laughs> <i sånt. laughs> ja, precis. Uh, det, det, det står med lite olika val för mig i år. Okej, okay, ja. ja. Uh, så att, uh, mm. Nej, för mig blir det nog hemma att spela lite skräckspel istället. Ah, ja, När man, man kan dricka öl ja, men Det kommer det samtidigt ja, det, jag bara, äh. eller, va, va, det stoppar väl inte liksom Bara för att man är hemma och spelar lite spel Ja nej, ja nej för sig inte men ändå let's go mm. man Yeah mm. <laughs> Som sagt, skräck och Halloween är det Skriv gärna som sagt in Vad ni, vad ni brukar göra på Halloween Vad man ska klä ut sig till Spel man ska spela, filmer man ska titta, tidningar, serier man ska läsa, allt inom skräcktema helt enkelt. Men vi ska också börja med någonting nytt det sista avsnittet varje månad och det är att vi ska köra månadens hetaste där vi tar upp månaden efter. det hetaste som kommer ut inom tv-spelsvärlden, filmvärlden, mm. böcker och allt. Och vi vill ju veta vad ni tycker, så skriv in sånt som ni tycker. Så nu är det alltså nästa avsnitt som kommer upp till som vi ser fram emot i november. Vilka är de hetaste spelen man ska kolla in? Hetaste filmerna, vad är det som kommer på bio? Vad ser ni fram emot under november månad, helt enkelt? Mm. Mm. Och som mm. sagt, ni skriver in på mailen gmail, nej, vad heter det? svennerdgate at gmail.com yes. Facebook, både nerddag Nörd ägg! Ner, Varje avsnitt lyckas jag säga fel på det. Nörd nerd. på Facebook. Vi borde skaffa en Facebook-sida som heter Svå också. För bara, för, bara för att ha den. Ja, precis. Bara för att ha det. Nörd yes. Ja. A bit of också på Facebook. Eh, Twitter. Twitter, A bit of Vi har Instagram nu också, A bit of eh, Bloggen självklart. Nerdgate.blog.se iTunes också, abbonör näst där. Sök, ni finna. Men äh, ska vi hoppa i paken ni finnar? Vad tar du för ni finnar? skit så Det ah. Vi går vidare. Kör va. Sen yep. frågar han ni det yeah, då. Oh, ja men. Ooh ja. Varje avsnitts, hårda punkt. Ah, och det står den ju... viktigaste punkten skulle jag säga. <laughs> det står ju 20 till Färnan mm. och 24 till Danne. Det är nära. Det är Height. Och det är intressant. Och det är mysigt Och nu börjar vi. Ja, nu börjar vi börjar. Det är intressant. Tanne, <laughs> det är du som börjar. Ja. Intressant inte intressant. <laughs> Danne, när Halo 2 ja. skulle lanseras till PC så blev det försenat nästan en månad. Men vad var orsaken? A. Bandy hade problem med online-serverna och fick inte multiplayern att funka som den skulle. B. En av utvecklarna hade lagt in en bild på en man som monar när det poppar upp en error message. C. Man hade glömt att programmera in så att Halo 2 skulle funka tillsammans med mus och tangentbord. Eller D. Arja fans hade blockerat utfarten från den fabrik som tillverkade spelen så lastbilarna mm. kunde inte köra därifrån. Någonting säger mig A. A. Problem med online-serverna. Mm. Alltså det, det, det, det är ju det logiska svaret Ja men, ska men precis jag men, jag tänkte, men ska jag tänkte komma i ikapp dig så måste jag ju pricka rätt Liksom <laughs> Så <laughs> jo, jag... jo jo, jo. Det, det funkade ju sist så jag vill ju ta på det som låter Mest otroligt Så jag köper att det var någon som hade programmerat en naken man som Mona Så du tar B Ja visst Och det svar är B Oh, en av jag har lagt in en bild på en fan. man som oh, yeah. och upp en error-message. Oh, yeah. Ah, yeah. <skratt> I'm coming for ya. <skratt> Okej, <Okay>. ah, <space. skratt> fråga nummer två. Och det är du fan som börjar. Ja Marvel Studios president Kevin Feige valde Joe och Anthony Russell till att regissera Captain America The Winter Soldier- efter att bli imponerad av två episoder som bröderna regisserade i en tv-serie. Vilken tv-serie? A. The Walking Dead B. Community C. Mad Men eller D. Sherlock Hmm, spännande. Jag vill nog säga att... Uh, vad var A igen? The Walking Dead ah. Då kör jag nog faktiskt på The Walking Dead Det känns som att det borde kunna vara någonting mm. sånt Ja, oh, The Walking Dead Jag säger B Du säger B, Community Ja, mm. Mm. ja det är också en bra Och rätt svar är B, Community Yes ah, Vad fan Ja, oh, det är fortfarande samma skillnad Ja, och de avsnittliga <laughs> De regisserade var A fistful of Paintballs mm. Och For a Few Paintballs More mm. Lite mer actionbaserat Nerd references <laughs> <laughs> Okej, okay, Danne I spelet Batman Arkham Origins Så är en av Black fångarna Egentligen en riktig person Vem? A. O.J. Simpson B. Nicholas Cage C. Mike Tyson eller D. Corey Taylor Mike Tyson C. Mike Tyson Jag vet, det är så Tyson. bizarrt så det är bara ja. Oh. Mike Tyson mm. Mm. Ja Alltså vad menar du med att en, en av de onda är en riktig person? Alltså som att den, den är skapad efter en riktig person? Precis. En okay. av fångarna är skapad att se exakt ah. ut av var den här personen. Okej. Okay. Och vilka sa det att det var då? A. OJ Simpson. B. Nicolas Cage. C. Mike Tyson. Eller D. Corey Taylor. Hmm. <laughs> hmm. Vill ju säga A alltså Faktiskt Bara för att Du vill säga eller att ah, du säger Ja <laughs> uh, det är det jag, inte har, jag har inte bestämt det här, inte. <laughs> okay. uh. Jo men vi säger OJ vi, vi tar han Du tar A OJ Simpson mm. Och det är helt rätt A ah! OJ Simpson ja, Kan ni ge mig fan på ah. <snar> Oh yeah, yeah. Jag ska säga. Det är färnan som tar den här då Ja visst Mm. I 1977s tv-serie Hulken så byttes Bruce Banners namn nu till David Banner. Varför? A. Producenten trodde att alla skulle blanda ihop Bruce Banner med Bruce Wayne. B. Producenten hade fått upp ögonen för en skapligt ny skådespelare vid namn David Hasselhoff och tyckte att namnet David var, var häftigt. C. Producenten tyckte att Bruce lät för Gay. Eller det. Producenten hade blivit lämnad av sin fru som hade stuckit med en annan man vid namn Bruce. Oh, herregud. Hur ska man? Det går ju inte ens så. Att... Ja. Oh. Det här är ju bara sånt som vet man det så vet man det. Annars går det ju fan inte ens så gissa. Uh... Jag har ju svårt att tro att producenten. Hade så pass mycket power över det. Så att bara för att hans fru stack med någon annan. Det är svårt att tro. Uh, mm, vad sa du 77? 1977. Vad fan. Åh. Mm, mm, mm. Ta AB igen. A. Producenter trodde att alla skulle blanda ihop Bruce Banner med ja. Bruce Wayne Just. B. Producenten har fått upp ögonen för en skapligt ny skådespelare vid namn David Hasselhoff Och tyckte att namnet David var häftigt Mm. Och se var... Producenter tyckte att Bruce lät för gay Ja, men då... A A. Ja. ja. ja. Det, det, det låter jättekorkat men... Blanda ihop Bruce Banner ja. med Bruce Wayne Ja, det... Ja. Ja. Jag det säger så. det bara för att. Bara för att. <laughs> du säger det. Producenten lämnade av sin fru. Det är säkert ja, det. Fan. Och tyvärr var båda fel. Uh -huh. Uh -huh. För uh -huh. rätt svar var C. Producenter uh -huh. tyckte att Bruce för gay. Jag var inne på det där de spåret uh -huh. först. Men det kan ju inte vara så jävla. Eller hur? Ja, okej. Oh, okay. uh -huh. Nej, tyvärr uh -huh. så var det så. <laughs> uh -huh. Okej, okay, sista frågan. Cool. Och den går ju till Danne. Mm. mm. Vem av dessa var bokad till att flyga med American Airlines Flight 11 som blev kapad under 9-11 och flögs in i The North Tower i World Trade Center men missade planet eftersom personer kom se till flygplatsen tack vare en bakfylla? A. Adam Sandler B. Harrison Ford C. Mick Jagger eller D. Seth MacFarlane Varför det är så bizart så det, Seth MacFarlane? Ja ah, fan, det var ju precis det jag satt och ja, tänkte. Jag alltså, det, det är bizarrt uh. nog. Ja, precis. att det ska stämma liksom. Uh. Ja, alltså. Hmm. Ja, men ja, jag måste tyvärr. Det, det var det första jag tänkte på, så att det. Och du säger det. Både mm. tar Seth MacFarlane. Ja. Och jag vet att det är rätt. Och det är helt rätt, ja. Ah, fan. Och jag det tänkte... gör att Färnan har 23 poäng och Danna mm. har 26. Oh yeah Snappar in med Knopra ett en poäng. In. Ja, visst, sakta men säkert. <laughs> ja, och det var dagens avsnitt. Ungefär en timme långt, lite lagom så här. Det är så sagt, alla avsnitt blir inte en och en halv timme utan vi kör så länge det är kul. Ja, precis. Ja, men precis. Men som sagt, nästa vecka skicka in med månadens hetaste, vad ni förväntar er i november. Och huvudämnet som är skräck och Halloween. Grabbar, tack så jättemycket. Tack själv. Tackar. Tack alla som lyssnar, körs vi nästa gång. Yes. Hej då. Hej,